Era în anul 1777, în apropierea orășelului Westerbridge din America de Nord, se tedeau lupte sângeroase între populația americană răsculată și trupele colonialiștilor englezi. Locuitorii orășelului trăiau clipe de mare neliniște mai ales femeile așteptând veștile militare, nu mai îndrăznau să închidă ochii decât târziu spre ziua, după nopți de veche în care ațipeau pe câte un scaunel din bucătărie, în fața focului aprins în vatră. Așa s-a întâmplat și cu doamna Dagen, care, învelită într-un șal, moței acum lângă vatra bucătăriei. Bărbații din casă lipsesc, dar ea nu e singură. Pe o sofa, acoperită cu o pătură aspră de păr de cal, doarme o fată de vreo 17 ani, Esi. Petițo! Petițo, hai, de ce nu deschizi ușa? Doarme. Ei, fetițo! Asta e bună. Ta-scoală-te odată, n-auzi. Ce ce s-a întâmplat? Trezește-te! Să-ți fie rușine, fată fără inimă, fată păcătoasă. Auzi, să doarme atât de adânc, când tatăl tău nici n-a apucat să putrezească în groapa lui. Nu vreau să dorm. M-a furat e sigur, scuze, găsești din belșug. Hai, de ce nu-i dai drumul unchiului tău, după ce l-ai așteptat toată noaptea? Da. Lasă! Îi deschid eu. Oh, ce ești Cristin? Ce După câte nu e singura mama. Avem invitați? Dumneata, Duduie, cine ești? Esi. n întreabă mult și bine. N-ai altceva mai bun de făcut? Ai du-te, fetiță în camera ta și culcă-te. Tot inimă să Așa să... Să nu mi răspunzi? Arată-te supusă și face spun eu. Nu uita să spui rugăciune. Da. Bine că a plecat. Mm -hmm. Ei, cât mai ai de gând să stai la vatra să te ca ca ofițer? N-ai adus nicio veste? Preotul îți va aduce veste. Vine în dată. Preotul. Ce? Ce vreți? A, am murit și tata. Tata? Da, tata, da. Nu, nu vina mea. Când am ajuns la negistau, l-am găsit bolnav la pat. ne a recunoscut la început. Preotul veghea și m-a departat. Noaptea a fi murit. U ce lucru groasnic! Cât mi-e de greu să le îndur. Pe fratele lui, care a fost toată viața opacostei pentru noi, l-au spânzurat în fața lumii ca pe un rebel. Iar acum tatăl tău, în loc să stea acasă cu familia lui acolo unde era datoria, se duce după el și lasă totul pe umerii mei. Și asta, după ce a avut grijă să-mi trebeată și fata asta pe capul meu. Cine fi? Preotul? Ei, nu te ducei să-i domnule Anderso! Da, mă duc, mă duc. Mm. Am susit, doamne, dragă. Domnule Cristi, n-ai spus nimic, mami iubitare. M-a să nimic, da? Sora mea, Dumnezeu și-a lăsat foarte greu mâna asupra ta. Bănuiesc că-i voia lui. Trebuie să mă plec. Dar oricum. E cumplit de greu. Ce nevoie avea Timoteo să se ducă la sprint, amintind fiecăruia că era rudă cu cel pe care îl spânzurau? Erau frați, doamnă Dăgion. Se cade să-mi crucea în cel mai vrednic chip. Fiul dumitale cel mare a fost de față la execuție. Richard! Da, Richard. Să-i fie de învățătură, ar putea isprăvi la fel. Nemernicul de străbălatul. Timoteu l-a văzut? Da. Și ce a făcut? L-a zărit în mulțime, nu și-au vorbit. Soțul dumitale a fost foarte mâhnit și copleșit de groasne ca moartea fratelui său. Ah. Nu era firesc, doamnă doar? Atunci s-a înblânzit și față de fiul disipitor trimițând după el ca să-l vadă. A trimis după Richard? Da, dar Richard n-a vrut să vină. Nu vreți să ședeți, domnule Anderson. De mult trebuia să vă fi pofti dar sunt atât de turpulat. Da, mulțumesc, mulțumesc. Ți-a spus ceva, Croistie, despre testamentul cel nou? Testamentul cel nou? Da. Dar ce? Timoteu a... Da. În ultimul ceas și-a schimbat hotărârea. Banii sunt banii pe care i-am adus ca zestre. Mai rușinos este domnule Anderson că dumneata l-ai ajutat ca un complice. Dumneata, solul Evangheliei. Nu iau drept ofensă ceea ce îmi spuneți în cea din tâia mărăciunea durerii dumneavoastră. Durerea mea să-i zicem dezamăgire Dacă în inima dumneavoastră Credeți că e mai potrivit cuvântul Inima mea Inima mea De când mă rog Ai început să consider Inimile noastre drept călăuze În care să putem avea încredere Na, doamnă, docin, eu... Am fost învățate mereu Că inima omului este mai înșelătoare Decât orice pe lume și groasnic de rea Inima mea a aparținut Nu lui Timoteu ci sărmanului său frate care și-a ispăvit zilele cu o funie în jurul gâtului. Da! Lui Peter Dodger. Ști bine. Și dumneata care ți-ai urmat inima în căsătoria dumii tale, tocmai dumneata îmi vorbești de ceea ce aș afla în inima mea. duc-te acasă la frumoasa să omule, iar pe mine lasă-mă rugăciunilor mele. Încă o vorbă, doamnă și voi pleca. O chestiune importantă. Trebuie să îndeplinim citirea testamentului și Richard are dreptul să fie de față. E în oraș, dar a avut gentilețea de a spune că nu dorește să te silească, să-i suporți prezența aici. Nu are decât să vină. Nu cumva va crede că voi părăsi casa tatălui său pentru a-i face pe plac. N-au decât să vină repede cu toții și să plece și mai repede. Doamna Dogen, am avut oarecare înrăurire asupra Dumitalei mai înainte, când am pierdut-o. Când te-ai sura din dragoste. Acum o știi. Da, o știu. Am plecat, doamna Dogen. Cristi, e ce, ai adormit? Tu dormi, fata aia doarme. Ai scoală-te, nu înțelegi? Să-ți fie rușine, dorm și tatăl tău e mort. Dar că nu vom mai dormi deloc până la terminarea deurilor? Hai, scutește-mă de glumele tale. Trebuie să vină preotul, notarul și întreaga familie să asculte citirea testamentului. Hai, du-te și trezește pe fata cea. Apoi aprinde focul în șopron. Nu poți mânca aici. Nu uita să te speli, să te cureți. Vei să nu te faci de râs în fața celorlalți. Eu am să pun masă. vrei să-ți ajut? Nu! Mai bine bagă de seamă ce lasă aici. Sunt zece biscuiți. Vezi să rămână tot zece că mă întorc după ce mă mărag. Și să nu ciupești afidre din prăjituri. Spune și fetii ălie. Crezi că poți aduce aici cutia cu păsări împăiate fără să-i dar, dar mai bine decât toate astea am aduce călimare pentru notară. ai nu ți-am cerut niciun sfat, tinere. Du-te și fă ce ți-am spus. Stai! Înainte de a pleca, deschid obloanele și lasă să intre lumina zilei. Da, uite că le deschid. A, mama? Iată pe preoteasă. Ce? Vine aici? Da. De ce vine să mă turbure la ora asta? Nici nu m-am îmbrăcat pentru a primi oaspeți. Mai bine-mi treabă pe Și tu mai bine ți-ai mușcat limba în gură decât să drugi la prostii. spune fetei acelea să vină la mine îndată ce și-a luat gustare. Da. Și să se arate curată în fața oamenilor. Și acum ai de pleacă, pleacă, pleacă! Da, dus. Poftim înăuntru Adunatei și doamnă Anderson. Da, doamnă. Da, pot să-ți fiu de folos, doamnă, dragă? Să-ți ajut la orânduirea casei înainte de deschiderea testamentului. Mulțumesc, doamnă Anderson. Uh -huh. Casa mea este totdeauna gata să primească pe oricine. Da, desigur. Ai dreptate. Da. Poate ai preferat să nu fi deranjată, tocmai acum. În dimineața asta, unul mai mult sau mai puțin, nu are importanță, doamnă Anderson. Așa. Acum că ai venit, poți rămâne. Nu te super dacă te lasă aici să primești lumea până ce vin eu. Trebuie să mă îmbrac. Da, desigur, desigur, doamnă de gen. Poți să te bizui pe mine? Știam eu că te pricep mai bine să primești lumea decât să o rânduiești casa. Iată-și pe ei, va veni lumea să nu scoți o vorbă până ce nu vei fi întrebat. E bine să te vadă neamurile tatălui tău și să te știe. Și ei, ca și mine, au datoria să nu te lase să crab de fame, mă înțelegi? Da. Bine. Fă cum ți-am spus. Eu vi un dat. Cunoște Sii, pe vreuna din rudele tatălui tău? Tata vorbea de Dick Durgeon. Dar nu l-am văzut niciodată. Dick Durgeon? Ei, Sii. Ei, si... Vrei... Vrei să fii cu adevărat fată serioasă și recunoscătoare? Și să-ți asiguri un loc bun aici, purtându-te cum trebuie? Da! Atunci, Izi, nu trebuie să mai pomeniști niciodată de numele lui Richard Deogen. Nici chiar să te gândești la dânsul. E un om rău, Esi, E un contrabandist. Trăiește printre țigani. Nu are nicio dragoste pentru mama lui și pentru familie. Duminicile ia parte la lupte și meciuri în loc să se ducă la biserică. Nu-l să se apropie de tine, Esi. Da. Mi-e teamă că spui da și nu, fără să te gândești prea adânc. Da, vreau să spun. Ce vrei să spui? Și tata era contrabandist. Oh, nu. Nu plânge, Esi. Nu oh. plânge, te rog. Bună oh. oh. dimineața, domnule Crisi. Uh -huh. Ce cauți? Am adus cutia cu păsări în paiate. Bună dimineața, doamnă. Da. A, încep să vină. Pesii. Nu uitați sfaturile mutușitale. Domnule Cristi? Da. Vrei să deschizi ușa? Da. Cred că sunt invitații. O clipă, doamnă. Dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule notar! V-am pregătit călimara! Bună dimineața! <laughs> bună dimineața, domnule Uileam! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Așa. acum suntem toți afară de Dic. Dragii mei, iată pe doamna Dăgeni. Nu te-ar dragă soră, dacă am face o rugăciune? Sau dacă am cântat unii? Am văzut-o pe sora noastră azi dimineață, prieteni. În inimile noastre ne rugăm pentru alinarea suferințelor ei. Amin. Esi, amin. Amin. Păi, ai spus și tu amin? Nu. Atunci, spune și tu ca o fetiță cu minte. Amin. Așa. Așa. Așa se cade. Vezi deci bine? Știm cine ești și totuși suntem gata să fim buni cu tine dacă ești fetiță cu minte și vremnică. Da? Tu, Cristi, ultima mai uita pe fereastră să vină între noi. A, dar de ce nu, închiule? Pe fereastră vezi atât de al lucruri. uite Acum îl văd pe Dick. Da. da. Vine la noi. Uite-l. Doamnelor și domnilor, aveți în fața domnilor voastre o preplecată și smerită sugă. Da. da. da. Arătați nemulțumiți. Să te fericiți, că mă vedeți. Da. da. Și dumneata mamă pare bucuroasă de revederea asta. Nu? De ce te-ai așa? E, mamă. Mamă, să păstrăm ca de obicei aparențele. <laughs> Așadar, suntem cu toții Strălucita noastră familie Priviți, vă aveți în față Pe unchiul Uia Nu te-a mai văzut de când te-ai lăsat de băut, moșule Te-ai lăsat, nu e așa? sigur că te-ai lăsat, ai deplat de prea între Dar unde o fi unchiul acela Ștrângar, teribil și geambaș, cinstit? De ce te ascunzi? cu mi coace, unchiule tot galant cu femeile, nu? ce fie, rușine? -este rușine, dar în schimb mă mândresc cu unchiul meu și cu toate rudele. Cine s-ar putea uita la voi fără să fie mândru și vesel? -a, da? a, dar iată și pe domnul Anderson. Mereu om de bine, mereu păstor cu turma de el. Ține pe calea cea bună, domnule pastor. Hai să-ți un pahar cu vin în amintirea vremurilor de dinuară. A? Știți, cred, domnule, tragem că nu până la cina. Veți schimba regimul într-o bună zi, pastore. Să nu beți vinul pe care mama-l oferă musafirilor. I-am furat puțin vin când aveam șase ani și de atunci m-am lecuit, devenind om sobru. Am aflat, pastore, că te-ai căsătorit și că are o soție nelegiuit de frumoasă. curat în pietate, nu? Domnule, soția mea e aici. Unde? Ah. așa? Surgul voastră prea plecat, doamna mea? N-am vrut să vă jicnesc. Sunteți vrednică de faima ce aveți. de dar după expresia ce aveți, văd că sunteți și o ființă bună. Oricum, pastorii, te respect mai mult ca înainte. A, da, Vreau să te întreb dacă e adevărat că regretatul nostru unchi, Peter, deși nensurat, a avut vreun un copil. N-a avut decât un singur copil natural, domnule. Mai unul? Fare la ureche, nu? <laughs> Într-adevăr, roșesc pentru tine, unchiule, yes? Domnule, Nu uita că te afli în fața mamei dumitale și a durerii. Oh, oh, oh. Sunt profund mișcat, pastore. <laughs> Vreau să te mai întreb... Ce-a ajuns copilul acela natural? E aici, domnule Dogen. Și ascultă ce ce spui. Cum? De ce nu mi-ai spus imediat? Copiii suferă în această casă fără de... O verișoară dragă, nu lua seamă cele ce am spus. N-am vrut să te șecnesc. Plângi? Cine a făcut-o să plângă Cine a făcut-o să sufere? facă gura blestemată! Nu mai întun Ieși din casa mea! De unde știi că e casa dumitale până nu se va citi testamentul? Nu! Oh. să trecem la chestiune. Doamnelor și domnilor, în calitate de fiu mai mare, defunctul meu tatăl și de șef nevrednic al acestei gospodării, vă zic, bine ați venit. Cu voia dumitale, pastor Anderson, cu voia dumitale, notare Hawkins, îmi voi alege locul de onoare. Capul Messi. Pentru capul familiei. Lați loc! Ne, ne cu un trist primej. Pomenim pe un tată mort și pe un unchi spânzurat și probabil l-a furisit. E? Da, da, aveți dreptate. Da. Luați mutre de mormântare. Ce? <laughs> Și acum, domnule notar Hawkins, afaceri, desă afaceri. Hai să vedem testamentul. Da, testamentul. Între timp, poate vrea cineva să mi aducă un pahar cu apă. Da, eu. Mulțumesc, tu. Așa. S -s -s. Aceasta mi este ultima voință și testamentul meu. Timoteu de John, pe patul de moarte la Neviston. În drum de la Sprintown la Oysterbridge, azi 24 septembrie 1777. Prin aceasta revoc toate testamentele anterioare, cum făcute de mine. Dăruiesc și lasă 100 de lire sterline fiului meu mai mic, Cristofor Degea, din care 50 de lire îi se vor plăti în ziua anunții sale cu Sara Wilkins, dacă ea îl voiește de sora și câte zece lire la nașterea fiilor. Fiecare copil, aha, aha. până la al cincilea inclusiv. Aha, aha. Și ce se întâmplă dacă ea nu vrea? Mă vrea, mă vrea dacă am 50 de lire. Bine, <laughs> pățior! Dăruiesc da. <laughs> și la soției mele, Eni, de John. Vedeți că de fapt nu cunoaște legile. Deci, mama dumii tale nu-i născută Ani. Numele acesta l-a primit la botez. O <grijin> <grijin> venit anual de 52 de lire pe tot timpul vieții. Cu 52 de lire anual? Asta mi-e răsplata. cunoști gândurile, domnule Anderson. Știi cum l-am numit. N-avem ce face, domnă Dodgen. Trebuie să acceptăm tot ceea ce ne este dat. <grijin> mai departe domnule notar Dăruiesc și las casa mea de la Westerbridge, pământul ce aparține și tot restul averii mele, mm. oricare ar fi, fiului meu mai mare și moștenitorul meu, Richard, vi Vițelul cel gras pastor, Vițelul cel gras. <fie> da asta e tot dumnelei Dăruiesc și îmi las sufletul în mâinile creatorului meu cerând cu milință iertare pentru toate păcatele și greșelile mele și nădăjduiit că el va călăuzi astfel pe fiul meu încât să nu mai poată spune că am greșit încredințându-mă în însu mai mult decât între alții, acum, în întunările ultimii mele clipe, pe aceste meleaguri străine. Amin. amin. amin. Mama mi-a spus amin. Spune-mi, domnule Hawkins, testamentul e bun? Știi că am un testament drept și legal redactat de dumneata și prin care mi se lasă totul mie? Tribunalul va recunoaște Chiar dacă celălalt este redactat într-o formă mai legală? Da, <laughs> pentru că tribunalul va susține totdeauna dreptul bărbării. Mai ales când e vorba de fiul cel mai mare împotriva oricării femei. Și <laughs> <laughs> acum, lăsând inimile să se liniștească, pentru noi e timpul să plecăm. Da. Esi, unde ai fost până acum? Am adus apă. Cum ai îndrăsnit să ieși de aici după ordinele pe care ți le-am dat? Am vrut un pahar cu apă. Cine ți-a cerut apă? Adică. Ce? Ai eu, ai eu. Oh, esi, Esi. Ai eu am cerut. Vrei să cum te cheamă? Besi? Nu. Mm. Esi. Ah, că bine zici. Esi? Da? Ești într-adevăr o fetiță cu minte? Da. Cred că sunt cu minte. Vreau să spun, sper să fiu. Tu ai auzit vreodată de o persoană numită Diavolul? Nu. No. Oh. să fie ușine, domnule. Cum vorbește astfel un copil? Cu permisiunea dumitare, pastore. Nu mă amestec în predicile nu le întrerupe nici dumneatapele mele. Esi, știi cum mă cheamă pe mine? Dic. <laughs> Dic. Dar și altfel. Nu știu. Mi se spune ucenicul diavolul. Oh, oh. De ce îi lași să să-ți astfel? Pentru că e adevărat. Am fost crescut în slujba celuilalt. Dar de la început am știut că diavolul mi-e stăpânul firesc. Șeful și prietenul meu, mi-am dat seama că el are dreptate și că lumea, lumea se ploconește învingătorului său doar din teamă. Lui m-am rugat în taină și el m-a întărit. M-a salvat de la desnădejde în această casă a copilor înnăcrămați. Lui am făgăduit sufletul și am jurat că pentru el voi lupta în lumea aceasta precum lângă el voi ședea în cea viitoare. Această făgăduință și acest jurământ au făcut din mine un om. Începând de azi, casa aceasta va fi casa lui și niciun copil nu va mai plânge aici. Și acum, care din voi, oameni buni, vrea să ia copilul ăsta pentru a-l salva din casa diavolului? Dumneata, Doamnă Judith, nu ar trebui să fii azi de viu! Fata! Voi Dar fata nu vrea prea virtuasă, doamnă. Ia seama, Richard Dugent, legea... Ia seama, dumneata, le Ce? Este o oră de acum încolo, nu va mai fi nicio lege aici, decât cea marțială. Venind în coace, am întâlnit soldații la șase mine de aici. Înainte de prânz, pânzărătorului maiorului Swindon vor fi gata în piață pentru răzvrătiți. O, ce? de ce ne-am teme noi, domnule Dugent? De mai multe motive, domnule pastor, decât credeți. În Springtown, Swindon a trimis la spânzărătoare pe omul cel mai rău, pe unchiul Peter. Dar pentru viitoare pildă, maiorul Swindon va lua pe cel mai vrednic om al orașului. Ce? Va alege dintre oameni buni, ca voi. Ce? Nu știți prea bine. Suntem cu toți printre răzvrătiți. Da, sunteți rebeli! E sigur, nu ați pe perețile George de pe dealul și din băi, cum am făcut eu. Dar v-ați rugat pentru înfrângerea lui. Iar dumneata... Anthony Anderson, ai oficiat slujbe și s ai vândut Biblia din casă pentru o pereche de pistoare. <gântu -i> oh, pe mine s-ar putea să nu mă sfânzure, că și n-ar avea mare înrăurire asupra oamenilor faptul că ar vedea pe cucenicul diavolului dansând în gol. <gântu -i> Dar un pastor, un pastor, este altceva? Sau un notar ca Dumnezeu, domnule Hawkins? Sau un geambaș cinstit, ca unchiul Titus? Sau un bețiv trecut la reformă? Nu gemme, unchiule William! Hei, ce ziceți? Ce ziceți, domnilor? Se pare că regele George a luat lucrurile în serios, nu? haide dragă mea. Da. Vrea doar să ne sperie. Nu e nici o primește. <fie> Câți din voi vor să rămână cu mine să ridice draperul american pe casa diavolului și să lupte pentru libertate? Fugiți cu toții! Ha, ha, ha! Trăiescă, Mamă! Mamă, pleci și tu! A furisit, Săfi! Cada furisenia de moarte supra. O să-mi aducă noroc! Mamă! A pot rămâne aici? Cum se poate, este? A Au uitat să-ți salveze sufletul în spaima lor de aș salva trupurile. Aș vrea să Da. Bine. Pot să rămâne aici, Ezi. Ne aflăm în casa pastorului Anderson. În încăpere se strecoară lumina dulce a focului din cămin și a lămpilor cu ulei de rapiță și a flăcărilor blânde de la lumânările de pe masă. În fața ferestrei, tânăra doamnă Anderson privește afară la ploaia liniștită de vară care cade peste oraș. E îngrijorată la gândul că trupele engleze care au ocupat orașul ...pot comite cele mai neașteptate cruzini. De aceea, este foarte bucuroasă când soțul ei intră pe ușă. În fine. Bine că te văd. Dar ce s-a întâmplat? Am întârziat? Nu, nu cred. Orologiul bătea sfertul când eram în pragul ușii. Știi că orologiul din piață merge întotdeauna înainte. Ce greu a trecut timpul asta seara. Bine că ești acasă. De ce ești îngrijorată, scumpa mea? Nu mai puțin. De ce? vă te plâns? Așa. Puțin. Mai nimic. A trecut. Ce? Vreau primești? mine Nici cea mai mică. Spui așa să mă liniștești. Dar nici tu nu crezi Dragă mea, Să spun o vorbă Pe lumea asta există întotdeauna primejdie Pentru cei care se tem Este primejdie să se aprindă într-o noapte Și casa noastră Dar asta nu ne împiede că să dormim liniștiți Știu mi spui mereu Ai dreptate Vezi? Așa îmi place Acum sunt mulțumit Așa zic și eu Stai În drum spre casă am trecut pe la Richard Dudgeon. Nu l-am găsit. Cum? Te-ai dus la un astfel de, de om? Nu, nu s-a întâmplat nimic, scumpa mea. Nu era acasă. Dar de ce te-ai dus? Se tot vorbește că Maiorul Sfânt va proceda și aici, că la Springtown, dând ca pildă pe cineva cu renume, pe un rebel, cum se socotea el. Acolo a pe Peter Dudgeon, socotindul omul cel mai demerit. Aici toată lumea spune că va tăbără pe Richard. că el este cel mai nemernic. Dar Richard De spunea. Richard spunea. Spunea și el ce îi trecea prin minte ca să ne sperie pe, pe amândoi, scumpa mea. Spunea, doamne iartă-l, ceea ce îi plăcea să creadă. Hmm. E grosne, când te gândești ce poate însemna moarte pentru un om ca dânsul. M-am simțit dator să-l previn. I-am lăsat ceva scris. Hmm. Ce i-ai scris? Doar atât. Că doresc să-l văd o clipă pentru o chestiune însemnată ce îl mm. privește pe el și că e binevenit la noi când are drum încoace. Oh, ai poftit pe un astfel de om în casa noastră? Da, l-am poftit. Nădăjduiesc că nu va veni. Dă, Doamne, să nu vină. De ce? Nu trebuie prevenit? Fii sigur. Își dă el seama de primejdea cel pândește. Dragul meu, Toni... Nu e drept să urăști pe un om blestemat și nemernic. Îl urăsc, într-adevăr. Nimic nu-l poate scoate din minte. Jeutit. Simt că aduce nenoroc. Te-a jignit pe tine, a jignit pe mine și a jignit mama. Draga mea, hai să-l iertăm și totul nu mai are nicio importanță. Știu, știu că nu se cade să urăști pe nimeni, dar... Lasă, draga mea, știu eu că nu ești așa de rea pe cât vrei să pari. E, păcatul cel mare față de semenii noștri nu este să-i urăști, și să-i privești cu nepăsare. ăsta e miezul neomeniei. De altfel, draga mea, dacă privești bine lumea, îți dai lesne seama cât de asemănătoare sunt ura și dragostea. <laughs> și acum aduci ceaiul, nu așa? Iartă-mă, dragul meu. Am uitat să-ți servesc ceaiul. cine e acolo? Liniștește-te, draga mea! Am să deschid eu. Ah, domnule Cajon, puteai ah. intra fără să mai aștepți. Mm. Nu suntem deloc formaliști. Dar poftește-năuntru. Bună seara. Bună seara. Mai plouă? Da, scoate haina, domnule Dajon, și pune aici, aproape de vadă. Mm. Judith, da. aduc ceaiul și pentru domnul Dajon. Da. averii, pastorul. Magia proprietății. Chiar și cu mine ești acum gentil de am moștenit averea tatălui meu. Cred că, de vreme ce ai primit să fii oaspetele meu nu poți avea o părere chiar așa de rea despre mine, domnule Dragion. Am venit pastore chemat de dumneata ta. Mi-ai vorba ca să-mi spui ceva important. Este de datoria mea să te previn că te pândești o mare primejdie dacă rămâi în orașul nostru. Ce primejdie? Aceiași ca și-a lui Dumitale, spânzurătoarea maiului Sfintin. Dumneata ești în primejdie, nu eu. Te-am previnit. Știu, știu, dar lumea spune altfel. Și chiar dacă aș fi i am de aici datorii peste care nu pot trece. Pe când dumneata ești liber, e altceva. De ce riști rămânând aici? Crezi, pastorii, că ar fi mari pagubă moartea mea? Cred că viața omenească trebuie salvată, indiferent cu aparține. Oh. Mă rog, <laughs> asta e părerea mea. Hai să luăm o ceașcă de ceai să nu răcești. Văd că doamna Anderson nu mă îmbie ca dumneata a pastării. Dacă soțul meu vrea, fii binevenit, domnule Dogen. Știu Nu sunt binevenit aici, doamna. N-am să trăiesc viața și moartea aici, pastorii. De ce crezi una ca asta? Pentru că respect ceva în Dumnezeu. Și asta nu face să te doresc dușman. E, e frumos ce spui. În condițiile acestea primesc neprietenia dumitale și a oricui. Judith, domnul Dagen rămâne cu noi la ceai. Ia loc. Ce? Ce? Domnul Cristi. Da, Ah, da. Aha, aici e radic? Da, șterge-o Da, da. Doamna Anderson nu poate invita toată familia noastră de dată la ce? Da, da, îi e rău mami. Lă cheamă la ea? Da, nu. A, eram sigur. Îl roagă pe domnul pastor să vină imediat. Da, nu, înainte să-și bea ceaiul. Îmi va plăcea mai mult după ce mă voi întoarce, draga mea. unde e mama dumneitale, Cristi? La... E fost după medic? Nu, nu mi-a spus nimeni. Du-te imediat și adu doctorul! Da. Vă ajung în poartă! Da, o, clipă. Da. o clipă! Fratele tău dorește să știe ce i s-a întâmplat mamei voastre. Eu? Nu, nu nici nu-mi pas. Șterge-o, da. Așa, băiete. Privește, mama al pastorii, afla noi ce este cu ea. Poate mi-îngădui să spun când mă întorc cum se află mama dumii Judit, servește domnului Dogenceaiu și țin la aici până mă -napoiez. Da? Draga mea, pot pleca liniștit? Da, desigur. Nu mai spun bună seara, căci ne revedem. Iată-ne singuri. Îmi dau bine seama, doamnă, ce simți față de mine. Nu vreau să supăr pe nimeni. Bună seara! Nu, nu pleca, domnule, lege! Te rog, nu pleca! De ce să nu plec? Știu că nu-ți face plăcere prezența mea aici. Împotrivă! Ah! ți-aș spune adevărul. Mai face decât să mă chinuiești. Să te chinuiesc? Ce te face să-mi spui una ca asta? Crezi că mai pot rămâne după ce mi-ai spus acum? Doresc să rămâi. Dar nu pentru că țin la dumneata. Ha, cred și eu. Aș și preferat să fi plecat decât să mă înțelegi greșit. Te urăsc. Și mi-e teamă de dumneata. Soțul meu știe, dar dacă nu vei fi aici, când se înapoiază, va crede că nu l-am ascultat și ne-am făcut să pleci. Pe gând, în realitate, lucrurile stau altfel. Dumneata ești nespus de ospitalieră și fermecătoare, iar eu vreau să plec ca să-ți facă casă. Mm -hmm. Nu te rog, nu plânge. Nu de bine. Adineau, soțul dumitare purtându-se bărbătește, mi-a frânt inima. Vrei acum să vezi fâșii purtându-te ca o femeie? Nu te-a să te ridici deasupra ofenselor venite din partea mea, așa cum s-a ridicat și el? Așa. Acum te-am liniștit. Putem lua ceaiul ca o pereche respectabilă. Pare rău că m-am purtat fără noi, mă. Vrei să iei loc la masă? Da, desigur. Așa. Cred că-mi dai voie să te servesc. Iei zahăr? Nu mulțumesc. Doriți spine prăjită? Mulțumesc. Servește-te, te rog. Nu-ți place? văd că nu mănânci nimic. Nici dumneata. Nu prea mănânc la ceaie. Te rog, nu te rog după mine. Nu știu dacă e să mă înțelegi, doamnă Anderson, mă uit în jur și tot pare atât de ciudat. Simt frumusețe și tihna acestui cămin. Cred că niciodată în viața mea nu am simțit mai întihnă că acum. Și totuși îmi dau seama că niciodată nu aș putea trăi aici. Bănuiesc că nu-i în firea mea ea. Și totuși... Ce frumos este. Aproape ceva sfânt. De ce? Râzi? Mă gândeam că dacă ar intra acum în aici, ne-ar lua drept soț și soție. Arăi să spui că ești mai aproape de vârsta mea decât soțul meu? Cum? Nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Observ că fericirea acestui cămini are și un alt aspect. Prefer să am un soț pe care toată lumea-l stimează decât... decât... Decât... pe ucenicul diavolului. Ai dreptate. Dar puteți să spun că așa cum dragostea dumitale îl face pe el un om bun, pe mine ura dumitale mă face un om rău. Soțul meu s-a arătat atât de bun cu dumneata. Te-a iertat că l-ai jignit, iar acum caută să te salveze. Nu-i poți ierta că este mai bun ca dumneata. Cum puteți să-l micșorez văzându-te în locul lui? M-am văzut eu în locul lui? Da! N-ai spus că dacă ar intra aici cineva ne-ar lua drept soții? și! Da, ce-i asa? Prin toată periectilor noastre trec soldații îngrezi! Soldații îngrezi! Rupă! Stai! Domnule, de ce? Soldații! Bună seara! Ce doriți domnule sergent? Îmi pare rău că vă tulbur. Datoria. Andrew Anderson, în numele regelui George, te aresesc a fel. Dar e lui! Draga mea, domnul sergent își face datoria. Nu-i să spui nimic. Hai, pastor! Ia-ți redingota și vină cu noi. Să mă îmbrac și vin imediat. Ce cauți! Unde mi-am pus redingota? Ha, a, da. Da. Da. Ți s-a mai întâmplat, domnule sergent, să mai restis până acum un om în redingote prioțească? Nu, domnule pastor. Afară de un capelan militar. Îmi dați voie să vă pun cătușele. Îmi pare rău, dar dator eu. N-ai încotro, domnule sergent. Nu mi-e rușine să le port. Oricum, îți mulțumesc pentru scuzele dumitale. Punele. Uh -huh. O furtare boierească cere una la fel, domnule pastor. Nu dorești să-i spui o vorbă, neveste-i înainte de aplicat. Ne vom mai întâlni noi înainte de... Nu, domnule, sergent? Da, desigur. Desigur, nu-i niciun motiv ca doamna dumitare să-și piardă cumpătul. Totuși. Asta e singura ocazie ce mai ai. Dragoste mea, gentlemanul acesta galant este atât de marinimos încât ne găduie să avem clipa despărțirii. Vrea să te culți, ascunzându-ți adevărul. Mai bine să știi. Mă duc la moarte. Nu uita! Trebuie să găsești pe prietenul care a fost adinea cu noi. Nu înțelegi? Ascultă, Judith, să nu ne ve Vei să scape a bărbatul tău. Dacă ții la viața lui, nu lăsa să afle ce s-a întâmplat. Iar dacă află, spune-i că nu mă poate salva. L-am spânzurat și pe el, iar pe mine tot nu Spune-i că sunt credincios religiei mele, așa cum este el religiei sa, Și că se poate bizui pe mine până la moarte. Acum sunt gata, domnului sergent. Dar de ce ne privești atât de băduitor? Am înțeleg. Scumpa mea, domnul sergent nu crede că mă iubești ca o adevărată soție dacă nu-mi dai o sărutare înainte de a pleca. Ar să... Eu crei, mă! Nu doar o sărutare. Pentru binele lui. Nu pot! Trebuie! Iată-mea, fetiță! O sărutare! <clui> Ce s-a întâmplat, domnule pastor? Să mea parcă a ucis pe doamnă. Haide-mi repede, domnule sergent, pe-o nu-și bine. Și pe doamna o lasă în Cătușele, sergent, punem cătușele! No, no, nu, nu, nu-i nevoie, domnule pastor. Am încredere în dumneavoastră. Ești un om vrednic. Ar fi trebuit să fii soldat meu. După mine, cu domnule sergent. Uite, și lumânările se sting. Rămas bun, nevaste, rămas bun, casă dragă, mai încet cu tobele și mai iute cu maș. Doamne, dar ce întuneric, dar ce s-o fi întâmplat? Unde-o fi Judith? Judith, Judith, Să prindem o lumânare! Judit! Cum ai ajuns tu aici, Judith? Da... Mai Ce s-a întâmplat? Am venit acum și te-am găsit să când aici pe jos. Lumânările arse, ceaioleci în cești. Nu știu. Am adormit. Așa cred. Nu știu. Nu, doamne, iartă-mă! Te-am lăsat singură cu cu acela. Ah! Ce este, ce este, piata mea, fetiță? să ne ridicăm de aici. Ajută-mă să mă ridic. Ah. Ce să fac, Dumnezeule? Liniștește-te, iubita mea, dragă, liniștește-te! E vina mea! Acum ești în siguranță! Nu te-ai lovit, nu-i așa? Nu te doare, nu? Nu, nu, Domnul, nu mă doare! Domnul, fie lăudat! Hai de șez, șez și odihnește-te! Nu de-i spune mâine ce s-a întâmplat! Nu. Sau nu, nu, nu vei spune deloc dacă îți ne necazul! Hai de lasă, lasă-te! Îți pregătesc un ceai proaspăt, o să-ți facă bine! Da, dragă. Suntem oare în vis? Poate că da, scumpa În Îndată visesc că e o ceașcă cu ceai. Taci, taci. Nu știi de ce e varbaga mea. Ce s-a întâmplat? Nu mai pot îndura. Spune-mi totul. Știu, știu, a fost greșeala mea. Ce nebun să mă încred în trânsul. Nu vorbeți! astfel. nu, nu taci. Tomi. Ia primi de amândouă. Fă-mă să mă gândesc la tine și nu la el. O primești de că te pândește pe tine. Nu no, pot să mă gândesc la ea! No, nu pot! Nu pot! Mă gândesc mereu la primești de a lui. Trebuie să-l vad cuști! Trebuie să-l Nu! Trebuie să-l Nu! Tu și nu-l nu, nu știu ce să fac! Trebuie să-l zălmez! Trebuie! Ce te-ai pus, n-așa na, este? ce cu tine? Am m trimis la dumneata. Cine te-a trimis? Adic. Am a mai trimis vorbă printr-un soldat să vină data aici și să fac ceea ce-mi va spune nu no, no, Anderson. Un soldat? Da. Înțeleg, l-au Nu! Nu am întrebat pe soldat. Adic e în siguranță, dar... Soldatul mi-a spus că te-au luat pe dumneata. mine? Îți mulțumesc că da. ai venit. Poți să te duci acasă cu... Ești sigură că nu s a atins nimeni de din... Poate el a spus soldatului că e vorba de pastor? Doamna, nu crezi că e așa? Dacă e așa, Judith, mai bine spune adevărul. Îl va afla de la primul vecin care îi va ieși în cale. Ce o să-i facă? Îi da, Sper că nu, sper că nu. Dacă ești cu minte și ai răbdare, poate că vom găsi mijlocul de a salva. Da, da, salvează Mă salvează-l și voi fi cu mine. No. El se așteaptă puțin afară, soția mea nu se simte da, bine. Da, da. mă duc. Nu mai salvează-l pe tine. Judith, mă duc să-l văd imediat. Te duci la moarte sigură. Atunci mă duc îmbrăcat cu le din gota cea bună. unde -i? Ei mi se pare că s-a dus îmbrăcat cure din redingota cea bună. Da. S-au înșelat soldații? Da, s-au înșelat. Putea să-i fi murit. Bietul băiat probabil era năuc. Sigur că le a fi putut spune adevărul. Și eu la fel. Foarte ciudat. Aproape comic tot ce s-a întâmplat. E curios cum lucrurile astea mărunte ne izbesc mai mult decât... Mai bine mă îmbrac cu haina lui... Știu ce o să-mi spune, ori să te meu, pastore, dar și ne din din așa? Fii sigur, astați vă va spune. Și-a dat seama în ce de se află, cred că da. Și-a dat seama de a care te cândea pe tine. Pe mine? Te duci la moarte, sigură, Tomi, de dreptul la moarte. Dacă Dumnezeu îngăduie să fie uciși, oameni nevinovați, nu-ți vor permite să-l vezi. Te vor aresta de-ndată ce le spui cum te cheamă. Pe tine te-au căutat soldații aici! Pe mine? S-a dus în locul tău! Va muri ca să te scape pe tine! De aceea s-a îmbrăcat cu nedângota ta! La naiba! Esi! Esi! Sunt aici! Aleargă cât mai repede, Ahan! Să-mi pe cel mai bun cal. Ia pe dacă e odihnită. Nu pierdă nicio clipă. Du-te la grajd și spune-i negrului că ai un dolar de argint dacă totul e gata când sosesc eu. Placă, din imediat! Judith! Repede cismele! Te duci la el? Să mă duc la el? Trace bun! Ca frisită cismă! La ei mă duc! Vei vedea! Mm. Dă-mi pistoarele! Și toți banii din casă! Mare mulțumire voi voi pricinui văzându-mă și cu el pe eșafon! Mm, îl părăsești așadar! da. că-ți gura femeie și dăm mi pistoarele! <laughs> au confundat cu mie îmbrăcat în redecota mea, poate mă vor confunda cu tânsul îmbrăcat în haina lui! Acum sunt gata de plecare! Judith, să-i cu el? Nu! E îngrozitor cât de deosebit să-mi tensi! Nu-mi mm, dacă e așa! Dăm funga! Tony! Rugăciunile mai sunt bune la ceva? Rugăciunile? Crezi că ele vor desface funia lui singur din jurul gâtului lui Richard? Dumnezeu ar putea îmblânzi inima maiorului Swindon? Să facă dacă vrea! Eu nu sunt Dumnezeu! Trebuie să iau altă cale! Am luat 25 de dolari, restul păstrează pentru ah, tine! Ai uitat cu totul că ești preot. Preot? Nu pălăria! unde e pălăria? Dacă poți izbute să-i strecori câteva cuvinte prestinzând că e soția lui, spune-i să nu ai mâncărime la limbă până mâine dimineață. Am nevoie de acest răgaz. Te poți vizui pe el până la moarte. Ești proastă, Judit. <trui> Nu-ți cunoști bărbatul cu care te-ai căsătorit. Ha, uite și treiese. Ești eu treiese. gata e calul. Gata, gata, gata. gata. când ești acolo gata. Bine, am plecat, Judit. Nu ți-ai rămas bun? Nu pot pierde nicio clipă, am plecat. S-a dus să salveze pe Richard Nu Să-l salveze pe Richard Nu e si. Richard l-a salvat pe el S-a dus să se salveze pe el însuși Richard trebuie să moară oh! În zorii zilei următoare, soția pastorului Anderson, Judith, se duce la cartierul general al englezilor pentru a-l vedea pe Richard Dagen. Aici puteți vorbi în liniște, doamnă. Am mult de așteptat, domnului sergent. Nu, doamnă, o clipă în mai. L-am reținut în timpul nopții la Bridewell. Acum l-am adus la judecata curții marțiali. Ah. Nu vă speriați, doamnă. A dormit ca un copil. Iar la gustarea de dimineață a avut strașnică poftă de mâncare. Da? E în mâini bune aici. Da, chiar așa, doamnă. Capelanul ah. l-a vizitat azi și a pierdut 17 sprezece șilingi la cărți. Banii câștigați ne-a tăruit nou ca un adevărat boier. Desigur, datorii ai datorie. Dar să știți, doamnă, aici vă aflați între prieteni. Mi se pare că vine... iată -l. Bună a soție, domnule pastor! Ce? Soția mea! Adorata mea! Domnule sergent! Da, mă, Cât timp în unui soț cu inima sfârmată să-și ia rămas bun de la soția lui? Cât timp s-o putea, domnule pastor! Vă las singur până se întrunește curtea! Dar a bătut ceasul judecății, domnule sergent! A, așa e, dar va fi oarecare întârziere! Generalul Burgoyne a bea sosit... Știți, Johnny Galantul, cum hmm. se spune. Oh, are multe de spus. Îi trebuie cel puțin o jumătate de ceasă. Ai gaz vreo 20 de minute, domnule pastor. Cu voia de mitare, nu vreau să-ți niciunul din ele. Anderson, sunt măgulit de vizita dumii tale. Cum te simți după noaptea asta? Am fost nevoit să te părăsesc înainte de a-ți reveni, dar am dat de știri lui Essie să vină și să te îngrijească. A fost pe radună Nu te mai ocupa de mine. nu am venit pentru mine aici. Au de gând să te... Să te... La ora prânzului, precis. <laughs> Cel puțin așa a procedat cu unchiul Peter. Soțul de este în siguranță? A fugit? Nu mai este soțul meu. Cum? Nu te-am ascultat, Richard. I-am spus totul. Speram că va veni aici să te scape. Doream să te scape. În loc de asta a fugit. Foarte bine! Asta doream și eu. La ce ar fi slujit dacă rămâne. ne ar fi spânzurat pe amândoi. Richard Degent? Spunem pe cuvânt de onoare, ce-ai fi făcut în locul său? Exact ce a făcut el, bineînțeles. De ce nu vrei să fii deschis și sincer cu mine? Dacă ești atât de egoist, atunci de ce te-ai lăsat prinsa țară? O, pe viață mea, zic că nu știu, doamna Anderson. M-am hm? întrebat și eu și nu am izbutit să găsesc motivul pentru care m-am purtat, precum știi. Știu că ai făcut-o pentru binele lui, Să l mai vrednic decât dumneata. <laughs> o, nu, nu... <laughs> Nu, e motivare foarte frumoasă, recunosc, dar eu nu mă simt așa de modest. Nu, n-am făcut-o pentru binele lui. Atunci? Ai făcut-o pentru mine? E bine, dumneata, a avut puțin amestec în toate acestea. A fost puțin și pentru dumneata. În orice cază, le lăsat să mă aresteze. Mm. Crezi că nu mi-am spus-o toată noaptea? Moartea dumii tale a apasă sufletul. Dacă aș putea să te salvezi, așa cum dumneata l-ai salvat, aș face oricât de cumplită mi-ar fi moarte. E sigură că nu te-aș lăsat. Nu crezi că te pot salva? Cum? Schimbându-te în hainele mele, nu? Nu, ci declarând în fața judecătorilor cine ești cu adevărat. nu e de niciun folos. Nu mă vor cruța, iar lui ei jumătate din sorții de scăpare. Sunt hotărâți să ne înfricoșeze, din chiar astăzi o pildă prin spânzurarea cuiva. Să-i înfricoșăm și noi, arătându-le că rămânem la o la altă, până la moarte. E singura putere ce-l poate alunga pe Burgonii din nou peste Atlantic, făcând din America o națiune. Dar ce importanță au toate astea? Adevărat, ce importanță au. Nimic nu are importanță, domn Anderson. Bărbații au tot felul de gânduri trăsnite, iar femeile au grijă să vadă nebunia de ele. Pentru că din pricina lor riscă să piardă pe cei care iubesc. Ele pot atât de ușor să-și găsească alți adoratori. Oh, îți dai seama că-ți chem singur moarte, Că te uci singur? Singurul om pe care am dreptul să-l uciți sunt eu, doamna Anderson. <gânt> nu te nebiniște. Moartea mea nu va lipsi pe nicio femeie de adoratorul ei. Mulțumesc lui Dumnezeu. Nimeni nu se prăpătește după mine. Mm. Ai aflat că mama a murit? A murit? Da, astă noapte, din pricina inimii. M-a blestemat cu ultimele ei cuvinte. Nici nu i-aș fi primit binecuvântare. Celelalte rude nu se vor prăpăti după mine. Dar e la si, i plânge o zi sau două. E, am avut grijă de ea, mi-am făcut testamentul astă noapte. Și... Eu... Lumea ta? Da. Eu... Crezi nu am să sufăr. Cât ești de puțin. ți era arat atât de limbe de simțămintele. Ceea ce s-a întâmplat, poate te-a o clipă, dar în fond, doamnă îndersă, nu ți este drag nimic din ființa mea. Te vei bucura să scap de mine azi la 12, așa cum te-ai bucurat și ieri la 12. Cum să-ți dovedesc că ești greșit? ai admit. Admit că mă prețuiști acum ceva mai mult ca înainte. Ceea ce susțin este că moartea mea nu ți va sfârna, inima. Pe unde știi? De ce mă privești așa? Doamna Anderson. Mă iubești? Iartă-mă, Mai iau dată e prea târziu. Nu! Nu e prea târziu! Cheamă-mă ca martă! Nu te vor ucii decât mă afla cât de eroic te-ai purtat! Chiar așa? Dar dacă nu merg până la capăt, unde este eroismul? Înseamnă că am înșelat și că mă vor spânzura tocmai pentru aceasta, ca pe un câine răpănos. Vor fi îndrept facă! Vrei să mor cu totul la dinsuri? Nu, nu vreau. Atunci de ce nu te strădui să scapi? Te implor! Ascultă-mă! Ai spus aur că l-ai salvat din pricina mea. Sau nu mai puțin și din pricina mea. E bine. Acum salvează-te pentru binele meu și voi merge cu tine până la capătul lumii. Și Da. Dacă Adinaur am spus pentru a-ți fi pe plac că am făcut-o puțin și din pricina ta să știi că am mințit așa cum toți bărbații mint femeile. Mm. Știi cât am trăit printre bărbații nevrednici și printre femei nevrednice. Oricare dintre ei, când iubește, se poate înălța până la o anumită bunătate și mărinimie. M-am învățat să nu mă pierd cu firea în fața acelei bunătăți ce se iubește odată cu înflăcarea sângele. Ceea ce am făcut aseară, am făcut-o cu sângele și nepăsându-mi nici pe jumătate de soțul dumii sau de dumneata, cât de mine însumi. Atunci când a fost să-mi scot capul din lațul întins și să-l pun pe -al altuia, n-am putut-o face pur și simplu. Nu știu de ce n-am putut. Îmi dau seama de prostia mea, dar n-am putut și nu pot face altfel. Am crescut respectând legea propriei mele firi și nu mă pot depărta de ea fie că merg la spânzărătoare sau Nu! Aș fi făcut afel fel pentru oricare alt bărbat din oraș sau pentru soția lui. Ai înțeles? Da. Mi-ai arătat că nu mă iubești. asta e tot ce înțeles? Hai răm decât atâta. ce ai mai putea înțelege? Ghim ea! Și te rog nu. <gătă -i> Gata, nu mi fac Sunt gata, domnului sargent Hai, dragă mea, hai, ridică-te Încă un -te. lucru, te rog Te implor Îngăduiem să fiu de față la judecată. Am fost la Laiorul swinden Și mi-a spus că mă îngăduie dacă îl rogi tu Roagă-l Te implor E ultima-mi rugăminte Nu te vă mai ruga Niciodată nimic Rog, implor dacă le rog să striceți o cerere da să i că tu da În acest timp, sala de Consiliu a fost frumos împodobită pentru ședința Curții Marțiale. Ședința ar fi trebuit să înceapă, dar generalul Burgoyne, un bărbat inteligent și spiritual, întârzie ca de obicei. În așteptarea lui, maiorul Sweden, singur în întreaga sală, scrie ceva la o masă acoperită cu o catifea castanie. În sfârșit, răsfățatul general apare surâzător, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Deși luptă în aceeași armată, cei doi militari nu se cunosc încă și de aceea generalul Burgoni se îndreaptă spre colegul său cu mâna întinsă. Mai arăt Da, domnul general Burgoni, dacă nu greșesc. Mă bucur că am sprijinul dumneavoastră în dimineața aceasta. nu e un lucru tocmai plăcut să-l spunziu pe diavolul ăsta de pastor. Da, vă cred, vă cred. Dar executându-l se dă prea mare importanță. Și ați fi putut face mai mult dacă aparținea bisericii anglicană. Mucenicia, iată ce doresc oamenii aceștia. E singura cale pe care oamenii fără capacitate pot ajunge faimoși. Dar de vreme ce ați decis sponsorarea lui, e preferabil să o îndeplinim cât mai întârziere. Da, totul e pregătit pentru ora 12. Uh -huh, uh -huh. Nu ne mai rămâne altceva decât să-l judecăm. Da. Nu ne mai rămâne decât să ne ferim propriile noastre capete. Cum? Ați primit vești de la și Nimic deosebit. Ultimele rapoarte erau mulțumitoare. Mulțumitoare? Bine că dumneavoastră le vedeți astfel. Și atunci, după părerea dumneavoastră... Ah, Nu-mi spun părerele. Niciodată nu mă las dus de pornirile în limbajului comun, care din nefericire ne face atât de grosolană meseria. <coughs> Dacă aș face-o, poate, poate mi-aș exprimă mai colorat părerea despre veștile de la Springtown, pe care dumneavoastră se pare că nu le știți. Dar cât timp vă trebuie să primiți aici ultimele vești? Pe o lună, nu? Da. Bănuiesc că dumneavoastră ați primit rapoartele trimise mie. E ceva serios. Springtown a căzut în mâinile Și? Poate de ieri? De la ora două, stă noapte. Poate vom cădea și noi în mâinile lor. Înainte de ora două, noaptea viitoare ai gândit la asta? În privința asta, soldații noștri știu ce pot. De aceea bănuiesc că ofițerii englezi n-au nevoie să-și cunoască meseria. <coughs> Îi scop din toate încurcăturile bieții soldați englezi cu baionetele lor. Pe viitor vă rog, domnule major, să fiți mai puțin generos cu sângele soldaților dumneavoastră. Și puțin cel mai generos cu judecata dumneavoastră. Fii, regret că nu pot ajunge la strălucirea dumneavoastră intelectuală, domnule general. Procedez cum mă pricep mai bine, bazându-mă pe devotamentul compatrioților mei. Îmi permiteți să vă întreb dacă nu cumva scriți melodrame, domnule major? Nu, domnule general. Ce păcat, ce păcat! Dar nu vedeți că pentru a împiedica nimicirea noastră nu avem decât bluful nostru și timiditatea acestor coloniști de același sânge, englezi ca noi. Șase coloniști față de unul de-al nostru. Șase contra unul. Iar jumătate din trupele noastre alcătuite din soldați din Hessa și Brunswick din cavalerie prusiană și piei roșii care te cioporțesc cu cuțitul. Aceștia-s compatrioții pe care vă bizuiți. Da, dacă își găsesc coloniștii un conducător adevărat. Dacă veștile de la Springtown ne vor dovedi că și-au găsit conducătorul. Hm? Ce ne facem atunci? Datoria, domnule general. Bănuiesc că... Tot datoria. Ați rezolvat chestiunea. Ați luminat pe deplin întreaga situație. Ce înlesnire să am cu mine un ofițer atât de devotat și vrednic să mă ajute la orice nevoie. Socot, domnule major, că ne ușurăm sentimentele dacă procedăm fără întârziere la spunzurarea acestui răzvrătit. Mai ales că principiile mă opresc că mă exprimat după eticheta militarilor. M-a schemat, domnule general. Introduc deținutul. Am înțeles, domnule general. Spuneți te rog, ofițerilor ce -i vezi, că nu-i mai putem aștepta. Am înțeles, domnule Ofițerii Curții Marțiale așteaptă ordinele dumneavoastră de vreo jumătate de ceas. Sunt aici gata pentru a judeca. Să fie eu la fel Am ți Afti, domnilor! Să fieți, domnilor, oficei! Bună zia, domnilor! Regret că v-am luat de la treburile complicate ale domnilor voastre. Vă mulțumesc că ne dăruiți din prețiosul dumneavoastră timp. Vă rog, vă rog, luați loc. Vă rog, eu. prezitați, domnule general. Nu, no, nu, no, domnule maior, nu mă simt la înălțimea acestei misiuni. Ocupați dumneavoastră locul președintelui. Dacă mi-i îngăduiți, eu voi lua un scaun mai modest. Da. Dacă cum doriți, domnule general. Îmi voi îndeplini datoria în împrejurările grele pe care le știți. Deținutul nu apare? Eu sunt, domnule. Ce De -o cam Deocamdată nimic. Păi ai nevoie de sprijin moral? Și ne e doamna care îl însoțește, sergent? Soția deținutului, domnule general. Mă rugat să-i permit Azi. să fie de față, domnule general. Am crezut. Nu, nu, nu. Ați crezut că îi pricinuit o mare plăcere, domnule Maior? Aveți dreptate. Dați-i doamnei un scaun să-i fie mai puțin chinuitoare ședința. Mulțumesc! Să începem, domnilor! Da. Să începem, domnule general! Deținut, care este numele dumneitar? Vreți să cred că m a adus aici fără să știți cine sunt? Bun. Pentru îndeplinirea formalităților, spuneți numele, domnule! Anthony Anderson, preotul presbiterian al acestui oraș. Interesant, interesant! Puteți să-mi spuneți, domnule Andersen, care-i crezul dumneavoastră? Aș fi încântat să văd expun dacă aș avea timp. Dar nu vă pot converti în mai puțin de 15 zile. Nici. Nu suntem aici pentru a discuta părerile Ne -ă, Iată-mă și mustrat de dumneavoastră, domnule Maior. Nu la dumneavoastră m-am referit, domnule general. Nu-i nimic, nu nimic. Care-s părerile dumneavoastră politice... Domnule Andazan. Mi se pare că tocmai de asta suntem aici. Să le aflu și eu. Cumă neci că ești răzvătit? Sunt american, domnule președinte. Ce crezi că pot gândi după aceste vorbe? Nu cred că soldații pot gândi. Pe să nu fi insolent, domnule inculpat. Pot fi cum îmi place, domnule general. Când v-ați decis să spânzurați un om... Vă situați de la sine într-o poziție neprielnică față de el. De ce aș fi politicos cu dumneavoastră? La ce bun? mi i tot una dacă spânzurat pentru o sau pentru miel. N-ai dreptul să susții că noi am și hotărât sentința fără o dreaptă judecată prealabilă. Ce nu mi te adresa adresat mie spunându-mi generale? Sunt mai oros în... scuze. Credeam că am cinstea să mă adresez lui Johnny Galantu. Cred că eu sunt Johnny Galantu. Ca să știți, Prietenii miei apropiați mă numesc generalul Burgoni. Sărăgen? Da, domnule. De un scaun, domnule Andersen. am Deoarece văd că sunteți un gentleman, oarecum cutezător, și un om de duh, în ciuda meserii dumneavoastră, sper să înțelegeți că, dacă vom avea nefericirea de a vă spânzura, o vom face din necesități politice și din datorie militară, fără a vă purta personal nicio o pică. Am înțeles și importanță uriașă a mea pentru bunul mers al pământului și pentru fericirea lumii. Cunoașteți, cred, în datoririle ce le aveți ca supus al majestății sale, regiului George III-lea. Văd că majestatea sa este gata să mă spânzure pentru că mă opun tâlhăriilor Lordului Nord. Vorbești ca un trădător, domnule Anderzen? Așa vorbesc eu! Nu credeți, domnule Anderson, că ați adoptat un mod de comportare, scuzați în cuvântul, cam vulgar? De ce s-o cotiți dumneavoastră tâlhărie, impozitul pe timbre, pe ceai sau altele asemănătoare? Situația dumneavoastră de gentleman vă impune să plătiți orice cu bunăvoință. Nu-i vorba de bani, domnule general ci de fapt că suntem înșelați de un lunatic. Aceasta e altă chestiune. Situația mea nu-mi permite să o discut decât doar în particular. Dar dacă țineți să fiți spânzurat, nu mai avem nimic de spus. În orice caz, dovediți un gust neobișnuit. Să chemăm marturii, domnul general? nu e nevoie de martori. Dacă cetățenii orașului m-ar fi ascultat, ați fi găsit străzile baricadate, casele cu creneluri pentru armă, iar lumea înarmată și hotărâtă să țină orașul până la ultimul om viu. Din nefericire a sosit, pe când noi încă ne sfătuiam, așa că totul a fost prea târziu. Bine, bine, bine, bine, bine. Dăm noi, dumitale și și celorlalți locuitori o lecție să ne pomeniți. Mai e ceva de spus. Ați putea avea cel puțin număr de a mă trata ca pe un prizonier de război și a am în loc de a mă spânzura, ca pe un câine. Oh, oh. Vorbiți ca un civil neștiutor, domnule Anderson, dacă mi se îngăduie să mă exprim astfel. Dar se vede că nu aveți habar de mediocra precizie a tirului nostru. Dacă vă facem țintă, știți ce se poate întâmpla. Jumătate din soldați nu vă vor nimeri, iar cealaltă jumătate vor face atâta harababură încât va trebui să vă împuște ofițerul comandant. Din potrivă, suntem capabili să vă spânzurăm cu toată îndemânarea și în modul cel mai plăcut. Nu, no, credeți-mă, credeți-mă, e preferabil să fiți spânzurat, domnule Anderson. Fiți milă, Dumnezeule! Ciudit, făcăduiala! Vă mulțumesc, domnule general! Nu mă gândisem la ce mi-ați spus. Răspund argumentelor dumneavoastră, retrăgând orice critică împotriva spânzurătorii. Ne-am înțeles. Spânzurați-mă! da. Vă convine ora 12, domnule Anderson. Sunt la dispoziția dumneavoastră la această oră, domnule general. Da. Da. Atunci nu mai este nimic de spus, domnilor. Nu se poate, domnule, fără să Vă gândiți ce faceți? Fără nici o să de Așa, si fără fă... la ciutit. Dacă nu trebuie să vorbesc eu, atunci vorbește tu. Apără-te! salvează Spune-le adevărul! Le-am spus destule adevărul ca să mă spânzură de zece ori. Nu! Dacă mai spui un cuvânt, pui primești viața altora nu, fără nu, să o salvezi pe mine. Nu! Mea, scopul nostru este să vă cruțăm de neplăcere. ce mulțumire v-ar pricinui o judecată solemnă Prezidată de prietenul meu, Smin, purtând tichie neagră și altele la fel. Suntem îndatorați admirabilului tact și purtării nobile a soțului dumneavoastră. Tu ai zmentit ești! Puțin îți pasă ce mărcevi să nu numai să fie săvârșită în tip nobil Cine-ți pasă dacă ești sau nu un nu mai să uciși în haină de gală! Nu-l veți măzura! Barbatul acesta nu e totul meu! Ce? Domnilor, să punem capăt aceste situații! Priviți-o! Nu-i vine să creadă că nu mă poate scăpa! Închideți ședința! No! O clipă, domnule Anderson. O clipă, domnilor! Uh, Faceți-mă să pricep bine, doamnă Vreți să spuneți că uh, domnul acesta nu-i soțul dumneavoastră Sau, pur și simplu, să mă exprim cât mai delicat Că nu-i sunteți soție Nu știu ce vrei să spui Vă spun că nu e soțul meu Soțul meu a scăpat ce? Omul acesta a ia la locul pentru a-l salva oh. Întrebați pe oricine a te pe stradă pe primul venit, Cam mârtor, și vă spune că deținutul nu e aia, toată atât. țară! .gen, Sărăgeni? Domnul reginea? Sărăgen, te pe stradă și de aici pe primul locuitor ce-l întâlnești. Am înțeles. Vezi, vezi să fie un locuitor curat și sobru. Am înțeles. Îl aduc numai decât, domnul reginea. De Luați loc, domnule Andrei Dacă pentru un moment vă mai pot numi astfel. Luați loc, doamnă! Luați loc, domnilor! Ah. Stai și Am adus martorul, domnule general. Și totodată corespondența. E urgent. Da, mulțumesc, mulțumesc. Domnule maior, martorul de vitale. Da, da domnule general. Martor, vino mai aproape. Numele de Cristi. Christopher Degen Natero, le spune numele trebuie. Bine niște, nu Noi influența martorul. Trebuie bine, domnule maior. Mă Ma iertați, da, da, da. Mai că vă întrerup. Sergent, da. unde-i curierul care a dus corespondența? În camera de gardă, domnule general. Uh, mă văd nevoit să te las singur câteva momente, domnule Maior. Da, am înțeles, domnule Martor! Da? Cunoști pe Anthony Anderson, preotul presbiterian. bine ca nu. că nu, sigur că-l cunosc. De aici? Nu. Aha! Probabil cunoașteți pe arestat. Da, e fratele meu, Dick, Richard, Richard Dagen. Fratele de Da. E sigur că nu este Anderson? Cine? Cristi vrea să știe dacă eu sunt sau nu pastorul Anderson. Răspunde și nu te mai zgâie ca un vițel la poarta nu. Tu, pastorul Anderson, nu se poate. Domnul Anderson e un preot, un preot foarte bun și Dic e un om rău. Oamenii cum se cade, nici nu vorbesc cu dânsul. E un frate foarte rău. Eu sunt cel bun. Cine l-a arestat pe omul acesta? Eu, domnule Maior. L-am găsit la casa și șezând fără haine la, la masă, împreună cu domnul. Ca la el acasă. Să jur că e soțul ei. Cum a răspuns la numele pastorului. Da, domnule Maior. Dar n-a referit de pastor. Întrebați pe capelan. Da. Așadar, e inculpat. Ai încercat să ne înșeli. Numele dumneavoastră este Richard Degen, În sfârșit l-ați aflat. Bine că a dat Dumnezeu. Degen e o nume bine cunoscut nou. Da, Peter Degen, pe care l a ucis. Era unchi. Așa. Sergent, Sergent domnule! Vezi unde este generalul Burgoni. Nu-i nevoie. Am sosit. Ce descoperire ați făcut? Domnule general. Deținutul acesta nu se numește Anderson, ci Dugin. Nu se poate. degen l-ai spânzurat la Springtown. Era unchiul meu, domnule general. Ah, unchiul Nu prea avem noroc în relațiile cu familia dumneavoastră. Ah, să nu uit. Deoarece nu mai ești domnul Anderson... Mai e cazul, domnule maior, să-l. Tălorile au rămas neschimbate, domnule general. Îi da, da. No. Îmi pare rău. Bună ziua, domnule Degen! Bună ziua, doamnă! Domnilor, nu vreau să vă mai rețin. Nu mai e pe dumneata, domnule maior. Te rețin un moment, te rog! Uh. Acum, fiind singur, îți pot spune adevărul. Știi ce a adus curierul? Nu. O cerere de liberă trecere pentru un ofițer din miliția dușmană spre a veni aici și a stabili condițiile de... Ha! Cedează! Ei adaugă că ne trimit aici pe omul care a ridicat aseară împotriva noastră tot springtown și care ne-a alungat de acolo. Avem de-a face cu un ofițer important. Zău? Are de pline puter să discute condițiile în care ghicește ce. Se predau, sper. Nu. No. E vorba de evacuarea orașului. Ce? Ne dau numai șase ore să-l părăsim. Dar ce monstruoasă nerușinare! Spune, ce facem? Să pornim împotriva sprintonului. ...și să le dăm o lovitură hotărătoare. Uh, vino în biroul la da, Pentru ce? Pentru a redacta textul permisului de liberă trecere. E datoria mea să vă spun că nu socote amenințări unui gloate de negustori răzvrătiți un motiv suficient pentru a le ceda. Presupunând că ți-aș trece dumitale comanda, ce ai face? M-aș strădui să îndeplinesc planul stabilit pentru care noi am mărșurit la sud de Quebec, iar generalul Howe la nord de New York, adică să facem juncțiunea la Albany și să nimicim cu forțile întrunite armatele răzvătiților. Vei nimici și pe dușmanii noștri de la Londra? De la Londra? De ce dușmani? Afaceriști și snobii, incompetenții și birocrații. Acum am aflat... Că generalul Howe se află încă la New York. Ce? Dumnezeule mare, dar... N-a respectat ordinele primite? N-a primit niciun ordin, domnule Major. Vreun domn de la Londra a uitat să i comunice. Probabil se grăbea să părăsească orașul pentru a se duce în vacanță. Cum? Pentru a nu-și strica tihna... El va face ca Anglia să-și piardă coloniile americane. Iar dumneata și cu mine să înfruntăm la Saratoga cu 5.000 de soldați, 18.000 de răzvrătiți, întăriți într-o poziție de neluat. nu cu putință! Vă rog. Nu pot crede ce-mi ce spuneți. Dar ce va spune istoria? Istoria va spune minciuni. Atotdeauna. Da haide Trebuie să trimitem permisul de liberă trecere. Doamne, Dumnezeule! Vom fi nimiciți! <fie> înainte de ora prânzului. În piața publică este o via agitație. Spânzurătoarea cu frânghie nouă se înalță sfidătoare, așteptându-și victimele. În jurul ei, trupele engleze au format un careu militar ca și cum ar vrea să o apere de mulțimea curioșilor care în prejur. Cu toate acestea, cineva a pătruns dincolo de cordonul soldaților. E Judith, care, cumpărând cu câțiva dolari de argint bunăvoința sergentului, a căpătat în voia de a-și găsi un loc ascuns în dosul spânzurătorii. Sergentul și ceilalți, în de careului, și prin ordine și gionturi zdravene, reușesc să facă loc procesiunii funebre care se apropie. În frunte, pășesc generalul Burgoni și majorul Sweden. În urma lor vine capelanul cu carte de rugăciuni în mâini și Richard Degen. Richard se oprește acum în fața scânzurătorii și imediat în spatele lui apare călărul. Judith, care a observat îndurerată sosirea procesiunii, iese din ascunzătoare și se furișează în apropierea lui Richard. Ce dorești, domnule Maior? Fac apel la dumneata. Dacă ți-a mai rămas puțină cuvință, primește serviciile capelanului și respectă solemnitatea acestei ocazii. Caute fiule, să stăpânești firea și să te supui voinții dumnezeiești. Nu mă supun voinții dumneitale, domnule Caperan și a complicelor prezenți, domnului general și domnului Maior. Nu prea văd nimic dumnezeiesc în trâns și nici în dumneata. Vorbiți de creștinism, cum vă spunzurați dușmanii, se poate o mai mare batjopără. Ați organizat solemnitatea aceasta, cum o numește domnul Maior, pentru a impresiona norodul cu demnitatea domnului de Muzică Muzica de Handel și un preot îți sunt de ajuns pentru a face ca asasinarea să pară un act pios. Nu e Crezi că am să dau concursul? Mi-aș cerut să prefer spânzurătoarea, deoarece nu vă cunoaște, sunt de ajuns meseria ca să mă împușcați. Ei bine, spânzurați-mă și să-i Nu-i poți veni într-o ajutor, domnule Capelan. Mm. Să încerc, domnule Maior, citindu-i din cărțile noastre de rugăciune. Așa, așa, Omul născut din femeie... Să nu ucis, Nu scrie! Ce să mai spun, domnule Dece? Lasă-mă în pace, omule, nu înțelegi? Domnule Capelan ce se pare că îndeletnicirea dumneavoastră îi pare nepotrivită domnului Dăgen în aceste împrejurări, o puteți amâna până ce, până ce domnul Dăgen nu va mai avea prilejul să fie supărat de ea. Văd că sunteți grăbit, domnule Dăgen, nu? Credeți că e un lucru plăcut să-l aștept mai mult? V-ați să faceți o crimă? E bine, Domnule Dege, o facem numai pentru Pentru că, că sunteți plătiți să o faceți. de merg oh. oh. Îmi pare singe rău că interpretați astfel lucrurile. Dacă ați ști cât mă costă funcția mea și cât iau în schimb, ați avea o părere mai bună despre mine. Aș dori să mă despart de dumneavoastră ca dacă socotiți că îmi place să fiu spânzurat, vă înșelați. Iar dacă socotiți că mă simt îndatorat față de dumneavoastră pentru că mă spânzurați ca pe un domn, vă înșelați și mai rău. Din toată situația asta iau parte îndrăcească și mă bucur că dumneavoastră vă veți simți mai mulșaviert decât voi părea eu după ce să o iscrăvi totul. Dar să scurtăm vorba și să începem treaba. Care mi-e datoria? Să mă întorc cu fața spre spînzărătoare. <gri> Ciutit! Cum mă ajuns aici? Du-te de aici! Pleacă! Îmi iei tot curajul! Luați-o de aici, vă rog! Spui la revedere! Ba, la revedere! La revedere acum! Pleacă! Pleacă repede! Mergenți! Da, domnule, mai! Înseamnă asta! Da! Cum de a ajuns femeia asta înăuntru lui? Nu știu, domnule, Maior. E atât de îndemânată că nici nu știi cum soții de pat. Te-am Nu, domnule general. Domnule general, dați ordin să mă ia de aici. Nu. Credeți că în aceste clipe am nevoie de o femeie lângă mine? Haideți, domnule, haideți. Mai bine rămâneți dincolo de cordon. Nu. E, acum, dacă ați ajuns aici, treceți în dreptul nostru. Așa. Și închideți ochii. Nu să numai aici! Nu mă Maroc, Mă rog, mă rog cum doriți! Domnul Dumnezeu nu o să nu, nu, nu, nu, nu, nu o tulburați, domnule capelan! E mai bine astfel! Și acum? Gata cu operațiile? Repede, domnule Călău! Să nu reținem prea mult pe domnul Dăgen! I-a Se se pune i pună Gata, domnule Mai aveți ceva de spus, domnule Dogen. Mai sunt două minute până la ora 12. Cianșor dumneavoastră e cu două minute în urmă față de orologii orașului pe care îl văd aici! Pentru binele rumii viitoare! Eu sunt Anthony pe care Așa! Ai fost toată la timp! Pentru asta l permisul meu de dimensiune întregii Major! Nu-ți Da, Elson, nu Eu sunt! nu fi l slobod! Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la timp. A fost timp berechet, domnule Anderson. Niciodată n-aș spunzura pe un domn după ce a sornicile americane. Suntem cu câteva minute înaintea dumneavoastră, domnule general. Ordonați vă rog, să se ia funia din jurul gâtului acestui cetățean american. Domnule Calau, ai avut o zi proastă astăzi. Desfă, te rog, pe domnul tăgen. judici. Ne-am reîntrânit. Eh, ce zici de soțul tău acum? E rușit. Păreți dezamăgit, domnule major. Păreți înfrânt, domnule general. Înfrânt, domnule major, dar destul de uman pentru a fi bucuros de această întâmplare. Mă scuzați, domnule Andazan, nu prea sunt lămurit. Permisul de liberă trecere era destinat unui comandant de milicieni. Iar dumneavoastră știu că sunteți preot. Domnule general, în ceasurile de grea cum până își găsește omul adevărata profesiune. Acest tânăr nebunatic, Richard Dagen... Credea cu mândrie că este ucenicul diavolului, dar când i-a venit ceasul încercării, a descoperit că destinul său este să sufere și să fie credincios până la moarte. La rândul mă credeam un vretnic preot al Evangheliei Păcii, dar când ceasul încercării a sunat, am descoperit că destinul meu este să fiu om de acțiune și că locul meu se află între fulgerile comandanților și ropotul trupelor. Așa că la 50 de ani în mine își începe viața capitanului Anton Anderson din miliția Springtownului. ului Iar ucenicul diavolului își va începe viața ca reverendul Richard Dagen, clătinându-și căpățâna în vechiul meu birou și dând sfaturi bune, dregălașii și prea mele menezoții. Manda Dumitale, Richard, mi-a spus că n-aș fi ales niciodată pe Judith dacă aș fi fost născut pentru freoție. Mi se pare că avea dreptate, așa că la plecare păstrează-mi Redengota, iar eu haina la Dumitale! Pastorul, nu vreau să spun, capitane, m-am purtat ca un nebun. Ca un erou! <hă>, A poate totuna! Nu, dacă aș fi fost bun altceva, ar fi trebuit să fac pentru dumneata ceea ce ai făcut dumneata pentru mine și nu un sacrificiu zadarnic. Nu a fost zadarnic, fiule. Lumea are nevoie de tot felul de oameni, de sfinți ca și de soldați. Și acum, domnule general, timpul ne zorește, iar America așteaptă. Poateți înțeles că, deși puteți ocupa orașe și câștiga bătălii, nu puteți cuceri o națiune. Stimate domn, fără cuceritori, nu puteți avea aristocrație. Poftiți la cartierul general și vom limpezi situația. După voia dumneavoastră, domnule general. Iar pe dumneata prietene Richard, te rog condu-o pe Judith acasă. A, vine că mi-amintesc. Aș fi bucuros, domnule Dăgen, să vă am la prânz la mine la ora 1 și jumătate. Veniți cu doamna Anderson, dacă îmi face cinstea să accepte invitația. Nu te supăra, domnule Maior, prietenul dumitale, soldatul englez, poate învinge orice afară de Ministerul de Război Englez. Abonați un ordin domnule a să avez unhou dată în în la Bine, iesi. Nu vreau să fiu nici plăzurat, dar nici plăzut mai bine. Sunt cu mine. Vă <laughs> găduiește-mi. N-ai să-i spui niciodată. N-ai nicio o Judith.